Звучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 23.2 Ну, шеф, я б швидше вляпався в лайно, ніж це точно знаю. Я б назвав це великою автомобільною крадіжкою, якби знав, що то за машина. Та я не знаю, ніколи раніше не бачив у моєму житті. Але він виїхав із моєї комари. Вазі говорив з тим глибоким і іноді викликаючим сатиричні глузування менським акцентом, який перетворював будь-яке просте слово, типу «комора», на щось напрочуд протяжне, що звучало як гуркіт сміху. Комаааара! Алан повернув телефон внутрішнього зв'язку на його старе та звичайне місце. Бог оберігає дурні і п'яниць. Факт давно і добре ним вивчений за багато років поліцейської служби. Це підтверджувалося тим, що будинок і комора Фазі благополучно стояли на своїх місцях, незважаючи на згубну звичку їх господаря всюди залишати непогашені недопалки, коли був п'яний, що, власне, було його найприроднішим станом. Наразі все, що мені треба робити, подумав Алан, це сидіти тут і чекати, коли він дістанеться цієї проблеми. Тоді мені може вдасться з'ясувати чи спробувати – чи існує ця проблема у реальному світі, чи десь у середині того світу, який, може, ще зберігся у свідомості Фазі? Шериф склав пальці і запустив ще одного горобця, летіти по стіні, а потім раптом зупинив його. «Що за машина виїхала з твоєї комори, Альберте?» – терпляче запитав Алан. «Майже всі в Касл Рок, включаючи і самого Мартіна, називали його не на ім'я, а на прізвисько Фазі». Та й сам шериф міг би спробувати коли-небудь почати так величати Мартіна. Проживий він тут ще років десять. А може двадцять. Я тільки, но ну, сказав, що ніколи раніше її не бачив. Сказав в фазі таким тоном, ніби хотів висловитися. «Ти клятий придурко!» І це прозвучало не менш ясно, ніж якби справді було висловлено вголос. «Ось чому я й дзвоню, шеф. впевнений, що ніколи не бачив, і вона аж ніяк не моя». Нарешті в голові Алана почала складатися якась картина. Фазі Мартінові, який втратив своїх корів, дітей і дружин, майже не потрібна була готівка, земля його була вільна від боргів або виплат, за винятком податків, коли він отримав спадщину від батька. Ті гроші, які Фазі все ще отримував, приходили до нього з сумнівних джерел. Алан думав, а точніше, напевно знав, що насправді серед сіна в коморі Мартіна майже завжди лежить тюк, а то й два з марихуаною, які зникають через пару місяців, і це була лише одна з невеликих розваг і занять в фазі. Шериф час від часу думав, чи не варто йому серйозно зайнятися в фазі з приводу незаконного зберігання наркотиків з метою їх збуту, але Алан дуже сумнівався навіть у тому, щоб Мартін курив це зілля, не кажучи вже про те, щоб мав мізки для його продажу потрібним людям у потрібний час. Швидше за все. Він лише часом надавав місце для зберігання за 100 чи 200 доларів. І навіть у такому маленькому містечку, як Касл-Рок, завжди знаходили більш серйозні справи, ніж вишукування п'яниць, що тримають у себе сумнівне куриво. Інше заняття фазі, пов'язане з його комурою, було цілком законним. Він надавав площу для критої стоянки автомобілів літніх відпочиваючих. Коли Алан вперше опинився в Касл-Рок, Комора Фазі була справді добре обладнаним гаражем. Ви могли побачити там не менше 15 автомашин. Більшість з них належала власникам дачних ділянок біля озера, які приїжджали сюди лише на літо. Коровами, що змінювалися взимку під цим же дахом. Фазі навіть зробив перегородку в коморі, відокремивши в ньому ділянку для цілорічного гаража, в якому всі бажаючі відпочиваючі могли залишати свої машини на осінній-зимовий сезони. і Їх чотириколісні діти ще мирно сусідили з чотирилапими законними господарями. Пропахлої сіном комори, коров'ячих морд і блискучих бамперів, що тісно притиснулися один до одного. З роками справа Фазі з гаражем різко похитнулася. Алан припускав, що найбільше тут шкодять справедливі чутки про необережне коріння Мартіна, що погрожував спалити будь-якої хвилини не тільки своє, а й чуже добро. Охочих ризикнути своїми машинами ставало все менше, навіть якщо йшлося про старі автівки, що майже розвалюються. останній, коли шериф побував на фермі у Фазі, він зміг побачити в коморі лише дві машини «Ті Берд», 1959 року випуску Озі Бреннінгена Машину з класичними формами, якби вона не була настільки побита і проіржавлена. Старий Форд Вуді Теда Бомонта. Знову Тед. Сьогодні, мабуть, усі дороги ведуть до Теда Бомонта. Алан випростався у кріслі, машинально підсуваючи телефон до себе ближче. «То не був старий Форд Теда Бомонта?» – запитав він Фазі. «Ти впевнений?» «Звичайно, впевнений, це був не Форт, і будьте певні, ніякої не Вудді. То був чорний торнадо». Ще одна іскорка спалахнула у свідомості Аллена, але він ще не був повністю впевнений, що знає чому. Хтось говорив йому про це чорне торнадо, і не так давно. Він подумає, хто і коли, але не зараз. Але неодмінно згадає. «Я якраз був на кухні, діставав холодний лимонад», – продовжував фазі. І тут побачив цей торнадо, що виїжджав прямо з моєї комори. Спершу я подумав, що в мене не було схожої на нього машини. А по-друге, я подумав про те, як хтось зумів забратися до мене в комору, якщо на його дверях висить здоровенний старий висячий замок Крейка, і тільки в мене є ключ від нього. А як щодо господарів машин, що стоять у тебе? Хіба вони не мають ключів? Ні, сер. Фазі здавався скривдженим тільки цим припущенням. Ти не міг, звичайно, розглянути його ліцензійний номер. «Будь я проклятий, якщо не зміг», – заволав Фазі. «Хіба я не маю біноклі, якраз тут на кухонному підвіконні». Алан, який не раз бував з інспекцією на фермі Мартіна разом з Тревором Хартлендом, ніколи не потрапляв там на кухню і, слава Богу, не збирався цього робити і в майбутньому, – сказав Тоном. О, так, біноклі. Я про них забув. Зате я не забув, переможно уклав Фазі. Ви дістали олівець? Звичайно, Альберт. Шефе, чому б вам не кликати мене в Фазі, як це всі роблять? Алан зітхнув. Окей, Фазі. А коли ми так вирішили, то чому б тобі не кликати мене просто шериф? Як хочете. То ви хочете знати номер чи ні? Звичайно. Насамперед, це номер штату Міссісіпі заявив Фазі з явно тріумфаторськими нотками в голосі. «Щоб ви подумали про це?» Пенкборн точно не знав, що він думає, якщо не вважати, що ще одна іскра майнула в його свідомості, куди яскравіше за попередні, торнадо і Місісіпі. Щось про Місісіпі і про місто Оксфорд? То був Оксфорд? Ще один, як і той Оксфорд, що зовсім недалеко звідси. «Я не знаю», – відповів Алан. А потім додав те, що, на його думку, Фазі хотів би від нього почути. Все виглядає дуже підозріло. «Ви страшенно праві!» – прокричав Фазі. Потім він прочистив горлянку і перейшов на діловий тон. «Окей. Місісіпський номер 62284. Ви його записали, шеф?» «62284». «Так, 62284. Ви можете ввести його у ваш сучий банк. Підозріло!» О, так. Це те, що я й подумав. Ісус поїдає банку бобів. Розвиток цього образу на цьому не закінчився, і Алан трохи відсунув на якийсь час слухавку від свого вуха. Потім вони повернулися до справи. Отже, сказав Фазі, що ви маєте намір зробити, шефе? Я збираюся взяти все, що можливо, з цієї бесіди, тою незайманою ще всім цим безумством частиною свого розуму, подумав Алан. Це буде насамперед тією справою, якою я займусь. Я збираюся напружитись і згадати, хто згадував. І потім перед ним ніби блеснув холодний спалах, який покрив руки гусячою шкірою і стягнув його шию так туго, наче шкіру натягли на барабан. Телефонна розмова з Тедом. Незабаром після дзвінка Бомонту того психопата із квартири Міріам Коулі. Вночі, коли почалася вся ця вакханалія вбивств. Він згадав слова Теда. Він прибув із Ньюгемшира в Оксфорд, штат Міссісіпі, зі своєю матір'ю. Він майже позбувся свого південного акценту. Що ще казав Тед, коли описував вигляд та прикмети Джорджа Старка? І нарешті остання річ. Він може керувати чорним торнадо. Я не знаю, якого року випуску. Одна з тих старих, у яких під капотом повно-повно паленого порошку. Чорний. Він може мати місісіпський номер, але він безсумнівно змінить його. Я здогадуюсь, що йому було трохи ніколи зайнятися цим, пробурмотів шериф. Гусяча шкіра ще не зійшла з його тіла, крокуючи шерифом тисячами дрібних ніжок. «Про що ви, шефе?» «Нічого, Альберте, розмовляю із собою. Моя матуся казала, що це до грошей. Може і мені час почати так робити». Айлен раптом згадав, що те додав ще одне. Одну останню деталь. «Альберт, називайте мене Фазі, шеф! Я вже говорив про це!» «Фазі, там ще на бампері має бути наліпка. Ти, може, помітив, якого диявола ви змогли дізнатися про це? У вас на цю машину є якісь розшукові дані, шеф?» Палко поцікавився Фазі. «Не треба пропускати мої запитання, Фазі. Це справа поліції. Ти бачив те, що я запитав?» «Звичайно, бачив», – відповів Фазі. «Модний сучий син! Ось що там було написано, ви можете повірити?» Шериф повільно повісив слухавку, вірячи в це. Але говорячи самому собі, що це ще нічого не доводить, зовсім нічого. За винятком того, що Тед Бомонд був настільки ж божевільний, як, скажімо, клоп. Було б досить безглуздо вважати, що те, що побачив Фазі, може щось доводити. Ну, скажімо, щось надприродне якщо немає іншого кращого слова, що зараз відбувається тут. Потім він знову подумав про голосові і дактилоскопічні відбитки, подумав і про сотні горобців, що розбиваються обшипки вікон госпіталю графства Бергенфілд, і шерифа раптово пронизало різке тремтіння, яке тривало ніяк не менше цілої хвилини. Алан Пенкборн не був тим дрімучим чи забобонним сільським хлопцем, який бачить слід диявольського ока біля ворони, і не підпускає свою вагідну дружину до свіжого молока, оскільки боїться, що воно може скиснути. Шерифа важко було провести, він би ніколи не піддався на фокуси міських шахраїв і жартівників, які бажали продавати приїжджам з глибинки дешево знамениті мости в їхніх містечках. Ні, шериф народився не вчора. Він вірив у логіку та розумні пояснення. Тому він дочекався, коли все це нервове тремтіння вщухне, і підсунув свою картотеку, щоб знайти телефонний номер Теда. Він наголосив з деяким здивуванням, що номер на картці збігається з тим, що крутився у нього в голові. Очевидно, що видатний хлопець-письменник з касл Роке віддрукувався набагато глибше і чіткіше в його свідомості або його частині, чим міг навіть підозрювати шериф. А чи не міг сам Тед перебувати в тій машині? Якщо ти виключаєш ядро горіха, то що ще може бути там? Він описав це. Про що завжди говорили старі детективні радіоп'єси. Назви це та підтверди це. Шпиталь графства Бергінфілд був дійсно атакований горобцями. І було ще дуже багато питань, надто багато. Те та його родина були під охороною поліції штату Мен. Якби вони вирішили зібратися і приїхати сюди на уікенд... Хлопці з охорони обов'язково дали би про це знати Аллену, частково, щоб попередити його, частково на знак вічливості. Але поліція зробила б усе можливе, щоб переконати Теда не вирушати в подібну поїздку, оскільки їм найпростіше забезпечувати охорону в добре вивченому Ладлоу. А якщо думка про таку подорож народилася спонтанно, то їхні зусилля змусити Теда передумати могли б тільки зрости. Потім йшло те, що Фазі не бачив раніше, а саме автомобіль або автомобілі бомонтів. Якщо вони все ж таки зважилися подорожувати. Якщо вони це змогли зробити, адже вони ж зрештою не Люди з московими пухлинами часто роблять дуже незвичайні речі. Якщо це був торнадо Теда, і він був захований від Фазі. І якщо Тед був один, це вело до висновку, який був дуже неприємним для Алана, оскільки шерифові дуже подобався Тед. Цей висновок свідчив, що Тед врешті-решт втік і від сім'ї, і від охорони. Поліція Штату все одно мала зв'язатися зі мною, навіть у такому разі. У них є всі координати і телефони, і вони чудово знають, що тут – одне з тих місць, куди б він міг швидше за все приїхати. Алан набрав номер Теда. Слухавку зняли з першого дзвінка. Незнайомий голос відповів на тому кінці дроту, та алану й не треба було спеціально з'ясовувати ім'я співрозмовника. Він уже з перших слів уловив, що розмовляє зі служителем закону. Хелоу, будинок бомонтів. Насторожі, готовий обрушити град питань, якщо голос у відповідь виявиться правильним і потрібним, як втім, якщо і не виявиться таким. Що сталося, подумав Пенкборн. А під п'ятами цієї думки прослизнуло таке. Вони мертві. Хтось зміг вбити всю родину так само швидко і нещадно, як це вже було показано на інших і раніше. Охорона, розслідування, обладнання для паленгації, все це виявилося ні до чого. Але у відповіді шерифа не чулося і натяку на всі ці думки, що вихором промчали в його голові. «Це Алан Пенкборн», – сухо сказав він. «Шериф графства Касл. Я дзвоню Теду Бомонто. З ким я говорю?» Настала пауза. Потім голос відповів. «Це Стів Харрісон, шериф, з поліції штату Мен. Я збирався зателефонувати вам. Мені б це слід зробити ще годину тому, але тут такі справи. Ці справи постійно відлітають в іоносферу. Чи можна поцікавитися, чому ви вирішили сюди зателефонувати?» Не даючи собі часу подумати, а це, звичайно, змінило б його відповідь, Алан збрехав. «Він це зробив, не ставлячи навіть собі питання, навіщо він це робить?» Відповідь надійшла пізніше. «Я подзвонив, щоб перевірити, як справи у Теда», – відповів Алан. «Пройшло вже достатньо часу, і я хотів з'ясувати, як вони живуть. Я підозрюю, що вони у біді. Біда така велика, що ви навіть не повірите», – похмуро відповів Харрісон. «Двоє моїх людей мертві. Ми майже впевнені, що це зробив Бомонт. «Ми майже впевнені, що це зробив Бомонт. Незвичайність скоєного, здається, має зростати зі ступенем інтелекту чоловіка чи жінки, ураженої цією хворобою. Алан відчув, як уже побачене не тільки забирається в його свідомість, а й марширує по всьому тілу, подібно до армії, що вторглася. Тед знову повертається до Теда. Звісно, у нього є інтелект, він незвичайний, він був, за власним визнанням, схильний до симптомів хвороби, які дозволяли припускати мозкову пухлину. Хлопчик зовсім не мав москової пухлини, ви знаєте. І якщо результати тих обстежень виявилися негативними, то це тому, що там не було чого шукати. Забудь про пухлину. Горобці – це те, про що тобі треба зараз подумати, бо горобці літають знову. «Що сталося?» – запитав Пенкборн у патрульного Харрісона. Він зарізав Тома Чаттертона і Джека Едінгса, причому так диявольськи жорстоко, що вони майже розвалені на шматки. «Ось що сталося!» – прокричав Гаррісон, обдаючи Алана сплеском своєї люті. «Він забрав сім'ю з собою, і я хочу дістати цього сучого сина». «Що і як він зумів виїхати?» «Я не маю часу для всіх цих деталей», – сказав Гаррісон. «Це страшенно погана історія, шериф». «Він керував червоно-сірим шевролесу-бурбаном, чортовим китом на колесах. Але ми думаємо, що він мав його сховати і взяти іншу машину». «У нього десь поруч із вами літній будиночок. Ви знаєте, це місце і всі околиці». Так сказав шериф. Його свідомість вирувала і кудись поспішала. Алан глянув на годинник на стіні в кабінеті і побачив, що зараз 3.40. Час. Все впирається в час. І він раптом згадав, що не запитав фазі Мартіна, о котрій годині той побачив чорний торнадо, що виїжджав з комори. Тоді це не видалося важливим. Зараз? Так. О котрій годині ви пропустило його патрульний Харрісон? Аллен подумав, що зараз він знову вибух вибухлюті у Харрісона, але той відповів без сліду злості та прагнення виправдатися. Близько 12.30. У нього мав піти якийсь час на заміну машини, якщо він це зробив, а потім він поїхав до своєї хати до Ледлов. Де він був, коли пішов від вас? Як далеко це було від його будинку? «Шерифи, я би з задоволенням відповів на всі ваші питання, але зараз на це просто немає часу. Питання нині в тому, що якщо він задумав прокотити до своєї літньої хати, це здається неймовірним, але хлопець божевільний, а тому ви ніколи і не зрозумієте його, то він ще там не зміг би з'явитися, але зможе опинитися там вже дуже скоро. Він і вся його нещасна родина. Було б чудово, якби ви з парочкою своїх людей зустріли його там». «Якщо щось справді трапиться, зв'яжіться з Генрі Пейтоном з поліцейського управління в Оксфорді, і ми надішлемо вам таку допомогу, яку ви навряд чи бачили раніше за все своє життя. Не намагайтеся самі його затримувати за жодних обставин. Ми припускаємо, що він захопив дружину як заручницю, якщо вона вже не мертва, і тоді він зможе скористатися дітьми. Так, йому б, звичайно, довелось силоміць забрати з собою свою дружину, якщо він убив охоронців на чергуванні». Погодився Алан і продовжував обмірковувати свої думки. «Ви ж там зовсім зациклилися на своїх убитих. Тому що ваша свідомість розлютована, і ви не можете налаштувати її на інший лад. Гей, друже, ти навіть не хочеш і не можеш подумати про щось абстрактне або безпосереднє, поки на твоїх друзях сохне їхня кров». У нього були дюжини питань, а відповіді на них, напевно, викликали б ще чотири дюжини нових питань. Але Харрісон мав рацію в одному – часу не було. Шериф повагався якусь мить, дуже бажаючи запитати Харрісона про найважливішу річ – поставити ключове питання, чи впевнений Харрісон, що Тед мав достатньо часу, щоб дістатися дому, вбити охоронців і втекти з родиною до того, як прибуло перше підкріплення. Але поставити таке питання означало посипати сіль на свіжу рану Харрісона – тому що в самому питанні ховалося залізне і незаперечне судження. Ви втратили його. Якимось чином ви його втратили? Ви мали завдання, і ви його повністю провалили. «Я можу покластися на вас, шериф?» – спитав Харрісон. І зараз його голос звучав не зло, а тільки дуже втомлено і спустошено. І серце Алана здригнулося. «Так, я негайно організую стеження за цим місцем». «Дякую, хлопче, і ви зв'яжетесь з управлінням в Оксфорді, якщо що?» «Обов'язково. Генрі Пейтон, мій друг. Бомонт, небезпечний шериф, надзвичайно небезпечний. Якщо він дійсно з'явиться, ви повинні показати йому свій лепетний зет. Я так і зроблю. Тримайте зв'язок зі мною». Харрісон припинив розмову, не сказавши навіть «до побачення».